Her er de sorte spejler en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation. Og god arbejdsløs til dem, der ikke skal have weekend. Og med det, så vil vi godt sige velkommen til det musikalske Talk Show. De Sorte Spider. Jens Brandgaard Poulsen, vores producer, vores whipman, vores... Risk it. Ja. hos mand i en uh, gay community. Fuldstændig rigtigt er her. og du er her, Anders Og du er her, Anders Breinholt. Fuldstændig rigtigt. Gry er her, og så har vi også et hemmeligt medlem af redaktionen i dag. We cannot tell you who. I dag vil jeg gerne have, at jeg kun bliver kaldt stemme. Ja, og det har jeg allerede gået galt, hvad jeg har lige kaldt Anders Breinholt. Åh, oh, ja. oh, fuck. Så, skal ske. så jeg skal vil måske ske. Men jeg vil, jeg, vil øh, jeg vil godt kalde dig stemme. stemme. Stemmen? Og det vil jeg, fordi at, at du har jo øh, ikke bare øh, som os andre der bare sidder og hensyn og tilværelsen ja. som radio værter. Så har du øh, udvidet dit øh, talentsrepertoire ja. I det du i går har været over at indtale, øh, ja, hvad kalder man sådan noget? Man kalder det speaks, man kalder det indtaling til øh... mm, til den store Robert Prisuddeling. Pris, ja. Og Robert Prisuddelingen, det er jo en filmpris, det er øh, indstiftet af, af Robert Jakobsen går ud fra. Det er en af de mange filmpriser, som ja. jo findes i Danmark. Der er Robert, og så der man er Som man har valgt at sende på DR1. Sandeprisen, den er vist på TV4, TV, TV Danmark tror jeg, det der SBS net, sender de sande yeah. men ø, du er på Robert prisen og, og det vil sige, du har altså også i, at de nominerede er. De nominerede er, i kategorien, årets danske film, men det er de nominerede. Sagde du det, eller sagde du, de nominerede det de kan ikke huske det. det er sådan lidt forskelligt. Man har, øh... Men hvad sagde ham produceren, da du var der også, hey, det har jeg aldrig hørt så godt før. Han, Han sagde bare, de Den der stemme der, hvad skal du hver gang vi har en prisuddeling her på kanalen, så skal du speak det. Det var ja. det, de sagde. Rigtigt, du bliver DR's øh, speaker, altså prisspikersstemme måske. Ja. Men jeg satte mig for når jeg bliver gammel her i DR, ikke? hvis du bliver. Hvis jeg bliver gammel, det ved man jo ikke. Øh, så skal jeg være dem der sidder på DR1. Og skal på DR2? du være dem, der sidder? Nej eller, Der sidder nogen nu en der er en kramhøft blandt andet. Han sidder på øh, på DR2. Det er ham der siger om lidt deadline og så kommer der en, ah, ja. Så en, en trailer ja det var en nemlig du oh, ved og så er der sådan lidt i aften Lotte og Søren, eller hvad de nu siger det hvad tror jeg skal af? være den der gamle det glemmer. men det helt afgørende er at selvfølgelig ved du hvem der vinder ja nej det gør jeg Yee. ikke det gør ikke jo du ved fordi sigen. du har sagt vinderne er, ikke jo okay så du ved altså hvem der vinder årets danske film og jeg du ved. har skrevet ja. under på 1000 klausuler om at ja, det men ved du hvad ind i aften program slut det kan lige skal sige så ved vi alle sammen hvem der har vundet årets danske film fordi, at Anders, jeg kender dig. Prøv lige at... Er... Stemme. Ja, jeg Stemme. Jeg Stemme, undskyld. Og nu prøver du at snakke noget andet, men det vil være mit opgave fra nu af, at det her program slutter, og få det ud af dig. Og der er sådan alle mulige måder. Du siger det ikke, du kan nikke, du kan lave små ting osv. Vi ved, inden programmet over, så ved vi, så der er i året øh, Der er sket noget sjovt i dag. Fortæl dig, du ankommer til DR-byen. Ja, øh, lidt uhyggeligt, mystisk og samtidig også underfund. Jeg kommer ind i, øh, i DR-byen, som jo ligger her på Amager, Københavns. Svar på Manhattan, ja. eller ud øh, ude i Østersøen, kan ja. man lade sige. Ja. Øh, sted. Og der står så en klump mennesker nærmest i rand øh, nede ved vagten, hvor man jo har installeret nogle øh, slusesystemer, så der ikke kommer til at ind. Mm. Øh, og, og de er til synligheden i gang med at blive øh, servicerede på den måde. Og i, i klumpen står så øh, vores kulturminister. Brine Mikkelsen. Og Brian, øh, Som jo er fan af programmet. Ikke teknisk set, men, men det vil vise sig. Ja om han er. Men det uhyggelige er jo bare, at umiddelbart så siger han hej, Anders. Mm. Og så, så, så, så altså, jeg bliver jeg jo imponeret, ikke? fordi at der er minister, ja, ja, ja, og så, videre, så siger goddag deres ekscellence. Men det er helt øh, mærkeligt, altså, at bagved Brian Mikkelsen står hans lille øh, ven, øh, Michael Simpson. Ja, for jeg kan jo forstå, Michael Simson og Brian Mikkelsen er pot og pande, og det er jo noget, der overrasker mig, fordi jeg troede, at Miel Simpson var en form for modkultur til øh, det etablerede, også fordi jeg kan forstå, at han har spillet støttekoncert for Ungeren, ja. og det tror jeg nok ikke lige, at Brian Mikkelsen er på vej ind for at grotere, om jeg så må sige, Nej. men der har, der har Michael i hvert fald tidligere været lidt ude på den røv, men han har altså lavet det, der hedder Karen Jespersen på en utrolig øh, festlig og meget, meget hurtig fasong. Og er nu under vingerne hos Brian Mikkelsen. Hvilket overrasker mig. Ikke at det afskræmmende, for jeg kan godt forstå, hvad sker der uh, her på P3 Guld, Anders, uh, hvad, Eller stemme. Hvad sker der uh, med M Michael Simpson til P3 Guld? Hvad er det, han får? Han får 100.000 kroner. Ja, og hvad er det, der sker, når man får 100.000 kroner? Så øh, kommer øh, den danske stat. Og napper. Eksantal procent. 43 procent en anden vej, fordi han jo ikke er det, der hedder i den tunge indtægtsgruppe ja, ja, ja. normalt. Så kan vi sige, Hov, hvad er prisen så nede på? 42.000. Ej, det er så 47.000. <laughs> 50. Men lad det nu ligge. Det var ikke det, han fik. Altså, når man, når det er 43 procent, man tager i skat, så får man resten. Men han sagde, at han har været 42.000. Ej, han procent. Det er lige mig. Det er ligegyldigt. Halvdelen har han tilbage. Og så skal han jo også musikere og musikere osv. Ja, ja, ja. under prøverne. Så. så det, der er tilbage den pris, når han er færdig, det er omkring 20.000 mere. Michael Simpson, han vil jo være gæst i programmet her på onsdag. Hvor vi vil tale ud omkring hans øh, Politiske, nye borgerlige øh, øh, observans. Men der sker mere den dag øh, her for Nyle for andre. Hvad sker der så for dig lige efter på nej, ikke på det. I dag. Jeg går op med disse oplevelser, og så kommer du ud, for du skal ud og ryge. Og hvad sker der så? Jamen, så sker der bare det, at jeg møder Brian Mikkelsen, står snart med Brian Mikkelsen. Og Brian og jeg er i Porterbanen. Ja, også. Jamen, vi er også i <laughs> Og så, øh, så siger han, det er jo Jens Rode, og så kommer Jens Rode. Som er direktør for TV2 Radio. Ja. Og de begge to det er, DR. man tænker, det hænger der er meget, meget, meget. Og hvad meget, meget, meget, meget. siger så Brian Mikkelsen til? Kender du Jens Rode? Han, du Jens, Rode? Eller, til dig? Jens Rode siger til mig, nej, det gør jeg ikke. Så siger han, det er Jens Rode, der er Anders Brænder, så hilser vi på hinanden. Og så nu er du også på din Så nu skal jeg. Wo er det fedt. Arbejde der i stedet. Anders, jeg siger Princess. Anders Mogensdaler. Er det en, hvad er det er? Anders Mogensdaler, øh, Jamen det er en af dem hvis jeg speaker. Uh. Princess af Anders Morgen, men du, min stemme er jo, slet ikke, altså, det er, slet ikke er jo slet ikke varmet op i forhold til, når man speaker sådan noget tv. Fordi ja. det, det, der jo er, Anders, og det ved du måske allerede, men Jens ved det, jeg jeg det ikke. Jeg ved det ikke, for jeg blev vraget til at være rat, rat, rotten der i den der den grimme ælling, der kører på, øh, ty, på 22. Så du har været spillet en rotte? Jamen jeg blev ikke rotten, for Gordon den fik den. Og <laughs> til at blive slået som rotte af Gordon kendte. <laughs> Hvad sker der med, med Rotten? Hvad kan du ud på det? Men det er sådan er. En, en tegnefilm eller noget, computer noget, der kører med, med den grebe melding af sådan en ven med en Rotte, der hedder Ratus eller sådan noget. Og så, så, så skulle jeg måske være Rotten. Og så var der ude og ah okay, vi ringer. Du var til casting og... som Rotte og fik det ikke? Ja, okay. til folk for, for at <laughs> få Vi skal nu til et segment her i programmet, som vi har haft hele ugen. Det er Anders, der øh, hører det klip. Altså, ja. der er, Anders. Som ja. har hørt et klip øh, med en fynbog, som har noget gammel med sin hund. Jeg kan måske lige spille den her. Hop, siger det. Så sidder han inde. Så ved folk helt præcis, hvad det er, det går ud på. Ja. Det er, øh, og for nye lytter, kan vi sige, det er indslags, et segment, som aldrig stopper. Ja, det tror jeg ikke. Fordi i næste uge, der vil vi jo finde en anden ydighedshistorie øh, og kringle noget tekst. Jeg i spinde en ende over. Og det, vi har gjort, det har handlet om ål. Det har handlet om ost. Ja. Det, om... det har handlet om... om indsatte i vores fængsler, mm -hmm. om overvægtige øh, mænd og en jeg ikke kan huske. Og det der sker det er, at du læser en finurlig historie op til det. Ja en slags ramme. Inden, inden og så kommer klippet hvor er der er en dame der siger noget og så snakker der noget sjovt igen og så er et klip, hvor er der er en læge, der siger noget. Ja med. præcis. I dag har vi gjort det anderledes. Kan ja stå. fordi i dag har vi fået folk til det altså det er at redaktionen vi har jo Jens, vi har den hemmelige mm, og Gry, vi har Gry øh, som, som jo altså har i fællesskab og det gør jo også at der er ikke mange andre idéer til programmet i dag. Nej. Øh, de har haft dagen sat af til at lave rammehistorien. Ja. Ja. Det er jo noget, jeg gør, mens vi spiller en plade. Men lad det nu ligge. Øh, og, og, men det gør også, at jeg, jeg har ikke læst, jeg har lige fået piret i hånden. Så det vil sige, at vi stopper musikken her, ja, og så siger vi... Og du øh, har fået lov at... Altså, hop, der... det. Så sidder han inde. Og han sidder inde. Øh, og og eller, sagen er, udfordrende er, at de har vendt om. De har vendt om, så hop, siger det. Det får vi som et klip nummer tov. Okay, er du klar? Jeg er klar. <coughs> better be funny. Yeah, this better be really good. Så må vi fyre hele relationen, jo, hvis det der. Det er. kan vi ikke, fordi så har vi ikke nogen. Efter et dramatisk motorstop nødlander et rumskib den 24. i 12. i Nørfjærdeslevet med brav. Ud kravler en skadet ekstra-terrestrial kaldet Nils i ly fra ilden og overraskes ganske af den overvældende tyngdekraft, som findes her på jorden. Navlet til jorden kravler Nils op i den nærmeste sofa for at se Melodikumprig, som man hurtigt oplever en usædvanlig samhørighed med, men som desværre vil at han tager kraftigt på i vægt.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 Ja, den var meget sjov, men... Jeg synes, den holder 100. Den holder 100, du. Men det er, og det, nu ved jeg, nu har jeg jo skrevet rigtig mange rammehistorier. Mm -hmm. I lige tid. Ikke, at det er det, man kalder en... Uh, ingen, ingen, jeg vil ikke kalde det snyd, så langt vil jeg slet ikke gå. Sige, det er bare en, uh, en genvej til når man tager aliens med. Hop, siger det, så sidder han inde. Nu skal vi til at spille... Uh jeg synes, det var godt. Jeg synes, det, det, var really det holder, det var de, really, holder det, deres det, ansættelse. Det really, ja, det er fuldstændig right, men du skriver den alligevel også lidt på mandag, ikke? Nå ja, men nu har vi et nyt klip på mandag. Ja, men er var redaktionen. Laver sjov. Men jeg vil sige noget nu. Mm. Husk, at man kan sende en sms til os med det bud på, eller et bud på det nummer, som vi skal spille som det allersidste i programmet i dag. Jens laver en afstemning, når de alle sammen er kommet ind, osv. osv., osv. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med noget nu. Ja. Mm. Mm. Yeah. Kan I huske PC-kørekortet? Ja. Yeah. Man kunne komme på aftenskole, yeah. så øh, kunne man tage et PC-kørekort. Ja. Yeah. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad det var, det gik ud på. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om det findes stadigvæk PC-kørekortet. Og det gør det, kan jeg forstå. Nu hedder det noget andet. Ja, nu hedder det IT-kørekortet. Okay. Og hvad er det, man laver sådan en kursus, Jens? Du er jo webmaster. Ja, jeg er webmaster. Jeg går ud fra, at det er noget, noget Word og noget Outlook og noget Explorer måske. Hvem er det, der tager PC-kørekort i dag? Ja. Det er dem, der har brug for noget Word og noget Outlook og noget Word Explorer perfect. måske. Men nu for eksempel, Anders øh, er jo rimelig dreven i, i computerbrug på ja. brugerniveau. Vil du sige, at han, øh, vil han kunne bestå en computer- øh, eller PC-køreprøve? vil han kunne bestå et almindeligt Kørekort tror du? Jeg vil sige dig. det på lille en lille måde, lille fyr. Der skal du måske nok stå lidt tidligere, fordi stemmen stemme. har jo faktisk alle kørekort, undtagen uh, MC. Og det er en en af den at det, det fik man, da man var elev i falds som redder ja. Kan man få et klip i sit PC-kørekort? Det er os, der spørger dig. Nå ja, men nu spurgte jeg bare ja. Det, jeg ved, det ved jeg. Kan man Hvis man det? opererer sin computer i påvirket tilstand. Der er mange spørgsmål og meget få svar i det her lille segment. men Jeg kunne godt lide det, og det bringer mig hen til et andet emne, som jeg gerne lige vil tale lidt lille smule om, når nu vi har chancen, og lige, som det som siger, fuck, vi har ingen emner hjemmværnet. Kan du huske i gamle dage, Anders? Ja. Da vi sendte om søndagen. Ja. Eller stemme, undskyld. Ja. Da vi sendte om søndagen, og alt tingene lige var fred og ro, der havde vi et rimelig tæt forhold til Hm. Mm. er som altid big surprise i krise på grund af mange tilgang. Der er ligesom ikke rigtig nogen, der gider at forsvare vort land mod de røde. Men har der været nogen henvendelser fra hjemmeværendens side, om at hjælpe, eller vi kunne gøre noget for dem? Nej, der har ikke været noget. Men jeg kan forstå, Anders, du skal over og underholde hjemmeværendet. Ja, det er korrekt. Det er den 19. maj, der skal jeg over. Men nej, Er det surprise? Ja. af den. Det var fedt nok. Nej, det vidste jeg da ikke, det var. Jamen hold nu. Nej, der er ingen, der hører Og jeg skal ikke underholde hjemmeværnet. Den... Nej, du skal ikke. Det skal ikke. Men øh, om et øjeblik, der surprise, har vi besøge Carsten Holm. Jeg kunne ikke vide, du var surprise. Men du er da også for dum, mand. Og jeg er ikke så dum. Jens putter puttet en cola ind i mikrofonen. Nej. Men Jens, PC-kørekortet. <laughs> Første stykke musik. Ja. Kan man få et klip i det? Ja, det kan man. Godt. Sådan. Tak så skal jeg Så gik der lidt tid med det. Og øh, om et øjeblik, Karsten Holm er ankommet. Vi vil snakke med ham op til nyderne. Dennis spørger om, hvad så faldt, mand? Må du også køre bus? Ja, Dennis, det må jeg godt. Det gør der mange år siden. Har, har, Anders, du øh, har jo ikke andre kørekort end... Øh, jeg har været kørekort. Du har værvetskørekort, det er rigtigt. Men det skal fornyes hver femte år, ikke? Jo, jo, men det er bare et spørgsmål om, om en pose med, øh, med, penge. med porter. Så <laughs> det er det for... Inde i kødbyen. Ja, okay, godt. Carsten Holm, jeg skal lige få dit mikrofon. Den ligger der, den ligger der. Hvor er den, den der? Velkommen, Carsten Holm. Kollegaer, nær venner teknisk set, også er programmet her. Ja, Jeg, jeg hørte, I sagde, at ja, en af vores gode kolleger. Ja, vores bedste ja. Men du er faktisk en, du er vores, vores bedste venner af programmet her i hvert fald. Ja, Jamen, tak. Carsten Holm, du har jo været i Danmarks Radio i... En menneske, ja. 15 år efterhånden. Ja. Passer det Det passer meget godt. Ja, det har du, I, den tid, I den tid, hvor du har været i Danmark, har du så været ude for Danmarks øh, Nej, faktisk ikke. Hvordan var så for fra radiohuset herud? Det må have været noget omvendt. Frygtelig. Mm. Øhm, København der... har jo ændret sig kolossalt på de 15 år. Ja, det ved jeg jo ikke noget om. Fordi jeg kørte i metro, så Aha. ser man heldigvis ikke noget. Det var sgu en meget godt træk. Ja. Karsten, øh, du har jo været værts på rigtig mange der de arrangementer. Mm. Du har været vært på tracks, du har været vært på... Øh, Øh, demo -creme. Du har været været på. Var du ikke været på demo Nej, det var jeg faktisk ikke. Hvad hed så det andet demo noget? Det var du breaket Carver North. Uh, det var også i forbindelse med tracks. Det var også tracks. Og jeg breaket ikke Carver North. Det gjorde de ganske glimrende selv. Men altså, Carsten, du har og det, det er jo ikke fies. Du har jo haft rigtig mange talenter, ja. som du har båret frem og præsenteret gennem tiden. Ja. Ja. ja Nå, Ej, men, du, har, men, du har Du skal da du være har. Det har du jo. Men De, har der... de, de største talenter synes jeg har haft øh, søndag aften øh, sådan op mod kl. 23. Øh, I løbet af 2005-2006. Der har været mange der har mange, det unge mænd og unge kvinder, som har, tak, kan takke dig for meget. Jeg har spillet noget af deres som siger, ja. det er fuldstændig korrekt. Kasten ja. hvilket arrangement, hvor du har været, det været på har været det bedste. Ej, det kan jeg ikke sige. Nå. Nå. Det, det, det kan jeg ikke sige. Det kan jeg ikke sige. Det kan jeg ikke sige. Det er super svært. Altså, jeg synes min 15-årig det er. Ja. er et stort, dejligt, langt engagement og arrangement. Carsten Holm, det er, godt, så. du, øh, det er jo sådan, at øh, om søndagen, der laver du programmet, der hedder Public Søndag, ja. som er, er et hvilket program? Det er et, et program, hvor, øh, hvor jeg mere eller mindre gennemgående vært for, øh, for en 4-6 timers øh, primært musikradio, hvor vi øh, respekterer musikken, sådan, sætter den i, i fokus. Øh, og derudover er der også nogle af DR's... Øh, dolde traditioner i denne udsendelse, nemlig et program, som hedder Tværs mm. øh, med Tina Bryl, som har siddet øh, foran mikrofonen i snart 33-34 år og øh, har sendt Tværs øh, og derudover så er der også det elektriske barometer, som øh, har eksisteret i 35 år også? 20, 20 år ja. sådan cirkus. og det er en, øh, en, en form for hitliste, kan man sige for den lidt mere alternative præget musik mm. Mm. Uh, Anders, uh, har der været nogen, er der nogle spørgsmål til Karsten? Jeg skulle til at sige det, kære lytter, du kan jo uh, ringe ind til os nu, 73x20. 70 70 og det er jo ikke fordi, vi vil gøre Karsten til, uh, til en ny Tinebryl. Overhovedet ikke, men Karsten uh, har haft mange problemer inde på, du har lyttet til mange af Ikke lytte... haft problemer, det tror jeg. Nej, men altså, du har haft mange af lytterne uh, ja, på livet. fordi de folk Man kan Og der er også mange, uh, som ringer forkert, når de skal have fat i Tine, og så får fat i dig. <laughs> det, det er jo ikke sket Nå, men, du? Men teknisk set kunne det men <laughs> teknisk set kunne det sikkert godt lade sig gøre. Okay, men men, ganske, øh, så fortæl os, hvad skal der ske på søndag i programmet? Ja. Jamen, der skal, der skal ske en masse ting. Der kommer blandt andet en plade med det britiske band, der hedder Block Party. Ja, det er forstændig mange på mandag, Ja, lige præcis, Så den, øh, den kigger lidt på og spiller nogle nummer fra. Oh. Øh, og derudover, så, øh, så har vi også en snak, så tager jeg en snak med et band, som hedder Cherry Overdrive, som er fire piger, som spiller... Meget hård og lidt skravede, lidt skræmmet rock, som er temmelig charmerende, synes jeg. Hvad hører du i din iPod lige nu? Øhm, der altså hører jeg lige nu. Jeg, lige nu det, der er jeg faktisk i gang med en øh, plade som, øh, med et britisk band, som hedder Bromhead's Jacket, som udkommer til marts måned, som øh, jeg tror går hen og bliver øh, super, super, super stort. I hvert fald er det meget, meget hyggeligt og meget, øh, meget sjovt. Det er britisk, lidt allerede Arctic Monkeys, og måske lidt som øh, de gamle bløde dage, hvor øh, bløde også turer og være sådan lidt... Øh, Lidt lidt, lidt ja. alternativ. Hvad er din uh, all-time favorite top 3 af bands? Ej, det er sgu da også et svært spørgsmål. Jo, så vil jeg sige, øh, bare for toppen med hovedet, øh, Blue Springsteen, øh, for Born to Run, den plade, mm. fra 1975. Mm. Mm. Uh, en plade med et bandet hedder Catherine Wheel, som hedder Adam and Eve. Ja. Fra 97, mener jeg ja. Og oh, så tror jeg faktisk også Pussycat Dolls uh, Tæt på hmm. Smashing Pumpkins, det er næsten samme Push stavelser Pussycat Dolls Smashing mm. Pumpkins, Pumpkins. Yes. Så der ja, var, var vi uh, Det skal være den plade, som hedder Adore Efter min mening Kan du nævne tre lande i verden Der begynder med K Kazakhstan <laughs> så gik den død Kashmir Det er en bare nej, nej, nej. Og, så, og så er der i Tyskland, der står også Canada jo med K ja, cool. øhm, Og derudover så er der vel egentlig også Hvis man nu tænker sig rigtig, rigtig godt efter Kina Sådan Der er en historie, som har nævde redaktionen her i dag i dag, og det er jo redaktionen, der har fundet på mange af de op til ting, vi skal lave i programmet i dag. Ja. Og uh, Mærsk, kan jeg forstå, er på vej til at flytte deres aktiv ud af Danmark. igen. det er måske jeg... lige at stramme dem, jeg sige. De vil ikke gøre det? Nej, det er så også stramt, men de har troet med det, som jeg forstår. Ja. Altså skiftredet Søderberg, som ja. er en utrolig sympatisk mand, ja. øh, har nævnt, at hvis øh, det skatteudspil, som regeringen jo altså øh, sidder og overvejer, i øjeblikket, hvis det indbefatter de øh, begrænsninger i rentefradragsretten som jo altså øh, det ser ud til, at det gør. Ja, ja. Så kan det godt være, at de fremtidige investeringer bliver lagt et andet sted. Men jeg kan forstå, at det, er jo, det er jo... Og jeg ikke, hvad det betyder. Det er jo noget med, at øh, de store multinationale selskaber, for eksempel Shell, McDonald's, Coca-Cola, hvad de hedder, de øh, har kunnet, fordi selskabskonstruktioner er som det, som de er, at de har hovedsædet i Irland, hvad ved jeg, men så kan de minklære penge rundt sådan, at underskuddet det i for helt koncernen ryger over til Danmark, fordi der kan man trække det fra, eller hvordan er det der? Jens? Øh, det øh, McDonald's og andre gør, det er, eller Coca-Cola tror jeg, de køber øh, ting i Irland meget, meget dyrt, og dermed øh, har de stort set underskud i Danmark, og øh, på den måde kanaliserer penge ud af landet. Hvor smart. Uden at Når, Hvad køber de så i Irland? De køber sirup, til at lave, den hemmelige sirup til at lave Coca-Cola af. Og det er jo sådan, at Colas opskrift bliver jo hele tiden flyttet rundt øh, mellem forskellige byer i verden. Øh, to halvdele af to forskellige mænd, som ikke kender hinanden. Det er sådan en olympisk fakkel? Ja, så samme måde, De mødes nogle gange på et hotel i Phoenix, hvor de leger med ild. Og øh, bare sidder og sprøjter dejligt siger ud på hinanden. To det er først senere. Ja, mens vi lige er lidt ud af tidssporet. Nå. <laughs> Ej, men skal vi komme i gang med den næste historie? Ja, eller skal vi ikke fortsætte ud af sidesporet. Nej, det ved jeg ikke, det er, fordi jeg ville hispe op over noget. Men det er så ikke hister her... op, min ven. Jeg gleder mig. Jo, hister nu op. Vi har... Du ikke det min... Men vi har... Et, jeg, og jeg tilgiver, beder om tilgivelse for, at vi har at gøre med et Københavner-problem. Øh, mm. Men i den her kommune, hvor jeg desværre ved en eller anden fuldstændig hjerneblødning engang har valgt at slå mig ned, har man en øh, samling mennesker, som i... Rigtig venlige vendinger vi kunne kaldes behandlingskrævende, som man har sat ind på til at forvalte de utrolig mange milliarder, vi betaler i skat. Ja. Og der er så en af dem, jeg vil kalde ham, måske den dummeste mand i verden. Skoleborgmesteren. Den foranværende skoleborgmester Per Breingård fra et øh, beskyttet værksted, man har valgt at kalde enhedslisten, som vi altså i løbet af utrolig kort tid lykkedes at ødelægge... Øh, ja, det er så mine børn, og så, så rigtig mange andre børn i Københavns Kommunes øh, umiddelbare fremtid, fordi at den lille pissevisker ikke havde det, der bare lignede et overblik over sit øh, ministerium. For man arbejder med små ministerier i København, hvor man ligesom har øh, implementeret en plan, hvor lad os da øh, hinanden på en måde, i stedet for at prøve at gøre noget for København. Så har man altså haft, han var øh, borgmester for et par år siden, og der var ikke styr på noget. Og der har man altså øh, på en eller anden snedig måde fået oparbejdet et underskud på en halv milliard kroner. Fordi der ikke var det, der lignede overblik over budgetterne. Fordi at øh, Per Reingård havde jo fortravt med at sende sine egne børn 500 millioner kroner. Det er jo ikke det her byen, du taler om. Nej, nej. Det er en andet underskud. Fortsæt. Han havde jo med at sende sine egne børn i privatskole. Ikke? Ja. Og få sin datter ansat i kommunen til ja. at også holde øje med om nu budgetterne. Øh, kører det, ikke? Og det betyder nu, at nu har man umiddelbart underskud på 100 millioner, der skal spares i år. Og det betyder, at der er ikke noget, der er ikke nogen, der er ikke nogen ting til, til børn. Og, og så altså, nu er der blokade på min skole, min, min søn, eller min datters skole, så står jeg der, og, og hvad skal vi gøre sådan noget? det er jo idiotisk og ja. manden han er bare han ja, han er gået ud af kommunal eller hvad ja, politik. Det? Ja, men, ja, men, er, det er politik men men det ved ikke er det går han er gået ud af intelligens special så her altså hvor kaderne det er logo eller nej jeg synes det er okay jeg synes bare det er fuldstændig ondsindet at vi har gjort at gøre. Er der, er der, er det at det kan komme så langt altså at det er det folk der der er jo der er jo folk ude omkring i landet, som har ansvar for ting, ikke? Ja. Der er folk, der har små virksomheder. Der er nogen, der arbejder i nogle kommuner og sådan noget. Og man har sådan en grundlæggende ting for, at vi vil da godt prøve at gøre det. Vi vil da godt prøve. Vi er jo ikke forbrydere i dumme. Det er ikke alle, der er genier. Det er ikke det, jeg bener om. Eller men hvordan kan, man, hvordan kan man få møble en halv milliard kroner? Uden at det bliver altså, de opdaget. Jamen, det er også fordi, hvor er de penge blevet af? Det er jo ligesom bare altså, ja. Sæt en plade på. Du giver tabt. Ej, lille fyr. Nej, men det er 500 millioner. Jamen, det er faktisk det. Og så sender han børn i privatskole. Jamen, det er flot. Enhedslisten igen ja. er det enhedslisten. I er så dumme. Sådan der. Så kan vi da ikke blive beskyldt for at være røde i dag. Jamen, de venstre er fandme dumme. Her er stones. Vi var i gang med øh, AP Møller Mærsk. De skal jo flytte, kan jeg forstå. Og de, ja, de, måske... de har da troet med hvis, det. Jeg skal de... måske opsummere sagen for dem, der er faldet ind i programmet nu, og sige, at øh, ja, Søderberg, skibsrederen, har jo troet her ja. til morgen, ja. regeringen, eller ikke troede, har bare ligesom løftet tanken om, at øh, det kan da være, de flytter øh, investeringerne fremtidigt til udlandet, hvis det rentefradragsreformudspil øh, øh, øh, kommer til at øh, gå igennem i uforandret form, fordi det vil betyde en helt utrolig... Øh, forringelse af deres konkurrencesituation. De er jo øh, øh, indehaver af ca. 13% af det danske bruttonationale produkt, så øh, når de flytter, ja, så er der et hul på størrelse ja. med armere fælde, som ikke engang Per Brengård er i stand til at lave. Eller oh, Og oh, dog, jeg tror sgu egentlig godt, hvis han fik tre kvarter inde på esplanaden, at han så kunne smide en halv milliard. Væk men unge der er, havde fået nye biler, kan der gode regne de det? Så, kan op, der gode regne For er der noget, listen er god til, så er der hyb, kartofler. Ja, det er det er også. Det. Vi halvdelen af vores løn, men okay, den er ja. iderbrudderen af vores høj. Ja, men nu skal vi øh, se frem, fordi at, at, øh, det skal ikke være øh, så negativt som at sige, at øv, øh, øh, hvor er det ærgerligt med at flytte. Jeg vil personligt synes, det var trist. Jeg synes, det er nogle smukke huse, de bygger øh, inden omkring Amalienborg. Malenborg. Øh, Oberand, skønt hus. Mm. Øh, den der park, synes jeg også er skønt vidunderligt med de der marmortingester der Malheaven. Øh, Malheaven, ja. og så er Emma øh, Mærsk skibet, Emma, Emma, det største, største skib verdens største containerskib utrolig. det vi skal, vi skal, som vi har gjort og vi, vil an... vi har jo en aftale, eller ikke en, ting set ikke en aftale nu men vi har følger ude hos Mærsk for mm. at få lov at sende fra Emma Forstændig. altså op fra øh, på, på broen af Emma, verdens største containerskib øh, og det er også derfor, at vi godt ikke gøre vores hos er grønne, men bare godt vil forsøge at hjælpe lidt, hvis nu det er, at det er det, det skal være. Så skal det ikke skille sig ad. Øh, og, og, og vi har forsøgt at se lidt ud og se, hvor kan, hvor kan det være, at man gerne vil slå sig ned, hvis man vælger at forlade Danmark. Og Fordi... vi har jo kigget rundt i ja. Europa og sagt, hvilket land vil være sindssygt godt. Ja, og der er mange... og så videre. Altså der er jo Schweiz, men det er svært lige at flytte til Schweiz. Ikke? Det er svært, og det er også, der er trængsel allerede i Schweiz. Så det, men, vi har foreslået, det er, at vi skulle ringe til Luxembourg. Ja. Det er nemt at komme til by ship, som man siger. Og, og Luxembourg er også over skoleland. Fuldstændig Det er ikke så stort. Det er ikke så stort. Og, øh, og det ser fedt ud med et X i navnet. Det er fuldstændig Skal vi ringe op til nogen nu? Skal vi ringe til Luxembourg? Det er det, vi gør. Jeg, øh... Og det primære skal lige sige, mens Anders ringer op, det er jo, at øh, der er to sjove ting. Er, der er mange sjove ting i det her, men det helt, helt primært er, at i Luxembourg, der taler de udenlandsk. Og det gør, at vi øh, siger noget på skoleengelsk, og så svarer de på udenlandsk, og så er der allerede, det allerede der sjov. Ja. Det er den ene. Og det andet er, der hvor vi ringer hen. Det er jo ikke et tilfældigt nummer i Luxembourg. Nej, nej, nej, selvfølgelig er det ikke det. Nej. Der er der er en pointe bagved. Så jeg ved ikke om du er klar Anders, til at høre. 60. 60. 60. 60. Så prøver vi at ringe op. Det ja, skal vi det kan lytter lige mærke til hvad hvad han siger, eller hun siger, hvad personen siger ja, når svind. telefonen bliver taget? Vist du? Oh. Og også en ligge ringetone der har i Luxembourg. Det er ligesom i Danmark. Nej, det er lidt mere rundt, det er sådan. IP. Nu. Mm. Derned er det kun ren IP telefoni i bor. Jo. Ja. Hele Luxembourg er jo uh, online. Hallo? Hallo. er godt. Um, Anders? Is this a pleasure boating port? Yes. Oh, hello, We are, uh, my name is Anders uh, Lund Madsen from uh, Danish Radio. We just, uh, uh, how big is the port? Uh, one moment, please. Huh? Okay. Thank you very much. Den er stor. Det var teknisk ikke et svar, vi fik. Men Nej, men det var bare... Den er stor. Eller også vil hun være præcis med svaret, måske mm. hun er ude at måle. Mm. <laughs> Nej, hun går op ad en trappe Det tyder på trådløst. Det var ringningsdam. Det, hey. Det er trådløs telefoni. Hun kan gå op af trappen med telefonen. Endnu et plus. Hallo. Hallo. This is uh Anderson. Anders Andersen. We're calling from a Danish radio station. Hello, sir. Uh, we are just is this the pleasure boat uh boating port? Boating port? Yes, it oh. is. Yes. You're Swedish? No, uh, well, Danish kind of uh danish uh -huh. danish yes we yeah, have, we, have, we have, have you are right on the port and the only spot in Luxembourg oh what is your question please sir uh, just how big is the port uh two hundred fifty units oh yes, and, and uh, would you have It's uh the, one of the biggest on the mosel river okay oh nice yeah and and uh, would you have uh, would you have room for a very big uh, container cargo ship? How long, sir? Uh it'll be about two hundred and twenty meters, I think. It's more it's four hundred and thirty five meters. It's, it's the biggest one. Do you know no. the, do, no. you, do you know the, the, the Danish th shipping company called Mask? Yeah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. The problem is Oh that that's, uh, that's a pleasure boat, sir? Huh? Oh but is it's but it's, it's not for for uh do you have a, a big pleasure boat. Oh yeah, yeah it's three yeah, yeah. Yeah. hundred and, <laughs> and for, for for go to rivers maybe let me explain you from Rotterdam to Strasbourg, or from Copeland uh, to Remisch. Yes. And for for a lot of persons. Mm -hmm. Then uh, you have a place, five kilometers, before you come to me in Schweppshausch, -huh. Remisch. And you have stationed at uh, the company Navitur. Yeah. In the It's uh, 90 meter boats. Yes. Also different lines, grazing lines. What what goes around from yeah, uh, Strasbourg, <laughs> from here? Yes. Uh, what what they have a place. Your destination will be Remich. Uh, okay. R e m i c h. -H Remich. Yes. Yeah. But this you call the... to the commune Remich yes. that you can have a place over there, or uh, when you come with your car, you send me a message <laughs> or you, you give me a phone, <laughs> and then I give you a hand. Yes. thank you very call. much but thank how big a hand oh uh, uh when you ask me i can give you a lot of answer because i am interested also on the tourism air in the round and i'm member of the leader plus mosel uh, uh, engagement for tourism i can help you thank you very much sir. we will call you back uh, on oh, thank sunday you. is that okay Will you yeah yeah yeah uh, at the same time sir yes yeah about this yeah because because we have winter time i'm not uh every time ah. here ah. oh, oh yeah. will you be there on monday sir? Yeah, monday sir yeah that that will be fine oh perfect yeah, oh, perfect. yeah. what, what, is, your yeah, name, what is your name sir fear f-e-h-r klaus here f-e-h-r Oh. klaus Ja, yeah. thank, thank you very, very much. Sir. Have a nice weekend. No we problem, gentlemen. We no talk problem. to you on Monday. Thank you, sir. Thank you. Nice. Okay. Good weekend. We we'll hear you. Bye. Bye. Tys. Ved der, jeg synes, jeg synes han var frekker end alle de andre. Han var en rigtig løber. <laughs> nu skal vi spille tre træk. <laughs> uh, Hvordan han var? Han, han var frek. Vi behøver ikke forklare det mere. Ja, vi, skal vi skal spille uh, tre træk nu. <laughs> <laughs> Og det skal vi, fordi at det er Ole Rosens fødselsdag i dag. Det er rigtigt, det er anden i Det er den anden i anden. Den anden, i anden. er de sorte spejler, en ny version. Hver dag er klokken to, forvent en sensation.